Pista 11 Istoria culturii și civilizației de Ovidiu Drimba. Volumul 1, pagina 115 Arhitectura Ceea ce i-a impresionat extraordinar pe călătorii antici în Mesopotamia erau dimensiunile gigantice ale construcțiilor. Pe noi însă ne impresionează mai mult faptul că aceste edificii enorme au putut fi înalțate cu un material de construcții atât de ingrat cum este cărămida nearsă. Cele mai vechi orașe sumeriene și babiloniene erau fortificate cu ziduri de incintă de proporții nemai văzute până atunci. Au amintit că dublul zid din Uruk, construit în jurul anului 2300, înaintea erei noastre, era lung de peste 9 km, avea o grosime de 5 metri, înălțime de 6 metri și 800 de turnuri de apărare. În primele timpuri ale Imperiului Asirian, aceste ziduri atingeau înălțimea de 12 metri, iar turnurile de apărare de 30 de metri. În secolul al VIII-lea, înaintea erei noastre, zidurile Corsabadului, cu șapte porți de apărare și numeroase bastioane, ajungeau până la 20 de metri. Zidul exterior al Babilonului avea grosimea de 7,80 metri, iar cel interior de 7,12 metri, cu numeroase și foarte înalte turnuri de apărare. Grecii antici vor recunoaște că datorau mult tehnicii fortificațiilor din Mesopotamia. În domeniul lucrărilor de utilitate publică, asirienii au fost neîntrecuți. În secolul al VIII-lea, înaintea erei noastre, regele Sanherib aducea la linive apa de la o distanță de 30 de kilometri, printr-un apeduct care traversa o vale pe un pod de pietre albe lung de 280 metri, larg de 22 de metri și înalt de 9 metri. Dar ceea ce e mai uimitor este că, mult timp înainte, în mileniul al treilea, lea înaintea erei noastre, în construcția mormintelor regale din Ur, apare pentru prima dată în lume bolta și cupola. Arhitectura era dominată, ca întreaga artă mesopotamiană, de ideea religioasă și de cea monarhică. Arta era aproape în întregimea ei în serviciul templului și al regelui. De aceea, arhitectura a întrecut aici în gradoare tot ceea ce se realizase până la acea dată. Marele palat al lui Nabugad Nezar din Babilon avea dimensiuni uriașe, 330 metri lungime pe 200 metri lățime. În apropierea palatului erau construite faimoasele grădini suspendate, în realitate amenajate pe terase susținute de coloane și arcade masive. După aprecierile arheologilor și informațiile anticilor, Diodor, Strabon, Quintus Curtius Rufus, grădinile din Babilon se prezentau astfel. Pe o colină înaltă de 15 metri, 625 de stâlpi din cărămizi arse legate cu asfalt, înalți de 11-12 metri, susțineau prima terasă pătrată cu latura de 243 de metri. Fiecare stâlp, umplut cu pământul necesar creșterii arborilor, cu secțiunea pătrată, avea latura de 7 metri și erau așezați la o distanță de 3 metri unul de altul. Platforma sau terasa susținută de acești stâlpi era alcătuită din lespezi de piatră, lungi de 5 metri, peste care era un strat de trestii îmbibate cu asfalt, acoperit cu plăci de plumb, pentru a împiedica infiltrarea apei în fundații, iar deasupra un strat gros de pământ. Toate celelalte terase suprapuse, din ce în ce mai mici și legate între ele prin scări de piatră, erau construite la fel. Deasupra primei terase, alți 441 de stâlpi, tot de 11-12 metri înălțime, susțineau terasa a doua. A treia terasă se sprijina pe 289 de stâlpi. A patra și ultima pe 169 de stâlpi avea tot forma pătrată cu latura de 123 de metri. Așadar, ultima terasă se afla la o înălțime de șapte metri. Unul din gigantici stâlpi de susținere, gol în interior pe toată înălțimea sa, ascundea instalațiile hidraulice care pompau în continuu din eufrat apa necesară arborilor plantați pe cele patru terase. Palatul Regal din Mari, ocupând o suprafață de 2,50 hectare, avea numai puțin de 260 de încăperi. Palatul lui Sargon, din Corsabat, se înălța pe o terasă de 10 hectare, construită din cărămită pentru a fi protejat contra inundațiilor, cu o înălțime de 15 metri, deci cu un volum de construcție de aproape un milion și jumătate de metri cubi. Din curtea principală, un pătrat cu latura de 100 de metri, se intra în încăpările gărzii, în depozite, grajduri, ateliere, bucătării și altele și în Palatul Regal. Sala tronului era lungă de 50 de metri și lată de 12 metri. Cele peste 200 de camere ale palatului primeau lumina și aerul de la celelalte 20 de mici curți interioare prin ușile înalte și largi, căci, pentru a reduce la minimum presiunea masei, pereților și acoperișului, ferestrele nu existau. Pentru a evita impresia de monotonie creată de lipsa ferestrelor, pereților li s-au adăugat în exterior contraforturi prismatice sau cilindrice care puteau da impresia de pilaștri sau de coloane incastrate în zid. La palatele sumeriene și babiloniene, monotonia suprafețelor era uneori evitată prin aplicarea unor adevărate tapiceri de mozaicuri din bucăți de ceramică smălțuită. Nota 1 o formă originală de mozaic era cel făcut din cuie de argilă arsă, în în zid sau în tencuială, conuri cu capete smolțuite, roșii, albe și negre, o invenție sumeriană. Închei nota! Palatele asiriene erau decorate cu picturi murale, reprezentând scene de război, aducerea tributului sau execuția celor înviși. Acoperișurile aproape plane erau din cărămidă nearsă, amestecate cu bitum. Încăperile erau lungi și din cauza grizilor de lemn prea scurte care susținau acoperișurile înguste. Același plan și aceleași proporții grandioase le întâlnim și la temple. Asemănările sunt frapante. Încă din mileniul al III, lea templele sumeriene, ale căror dimensiuni erau uneori de 50 de metri pe 80 de metri, aveau o varietate de forme. Tipul clasic din prima epocă sumeriană era cel de formă rectangulară cu patru porți. Cu materialul de construcție existent, coloanele interioare de susținere nu puteau fi nici dispuse la prea mari distanțe unele de altele, nu puteau fi nici prea înalte, nici zvelte, fapt care făcea să nu poată fi creat un spațiu arhitectonic armonios. De unde impresia de greoi, de strâmt, de întunecat, fără nimic din ritmul, mișcarea, armonia unui interior de templu egiptean? Dar templul egiptean folosea ca material de construcție exclusiv piatra care permitea cu totul alte soluții arhitectonice mai practice și estetice. O parte integrantă, deși independentă, o anexă a templului este ziguratul. Un zigurat era o uriașă suprapunere de prisme dreptunghiulare din ce în ce mai mici, construite tot din cărămidă neață, al căror număr putea ajunge până la șapte și care erau legate între ele prin rampe de acces. Baza unui sigurat avea formă pătrată. Înălțimea siguratului din Corsabad era de 40 de metri, acelui din Asur de 90 de metri, acelui din Ur clădit la începutul mileniului al III la înaintea erei noastre. Avea latura basei de 64 de metri, iar înălțimea, dar numai până la a doua terasă, atât cât s-a păstra până azi, de 43 de metri. Siguratul principal al templului din Babilon, ridicat de Nabucodonosor al II-lea în cinsta zeului Marduc Bel, era cel pe care evreii din captivitate l-au botezat turnul Babel. După mărturia lui Herodot, latura bazei pătrate avea 180 de metri, iar înălțimea, calculată azi de arheologi, era de 91 de metri. Ziguratul avea șapte etaje, fiecare simbolizând unul din aștri. În vârful ziguratului, deci pe ultima terasă, se afla o încăpere, a cărei destinație era controversată. Probabil că servea drept mormânt regal, după Strabon, sau drept observator astrologic, Diodor din Sicilia, sau, după afirmația lui Herodot, drept capelă, mobilată cu un pat și o masă de aur ca altar, capelă în care regele oficia în calitatea sa de mare preot la o anumită sărbătoare a anului. În prescripțiile cultului figura în această ocazie și un anumit act ritual ciudat. Nota 1 Prezența patului în capelă era necesară, întrucât regele petrecea aici noaptea singur cu marea preoteasa a templului, care aștepta să coboare zeul Bel. Herodot, Istorii, 1 Roman, 182 Închei nota pentru mesopotamieni, deciziguratul era un fel de punte între pământ și cer din vârful căruia oficia păstorul popoarelor, în același timp în puternicitul zeilor pe lângă oameni și al oamenilor pe lângă zei. Sculptura. Noutatea artei mesopotamiene. Lipsa pietrei a făcut ca sculptura să fie mai puțin reprezentată în Mesopotamia decât în Egipt. Aceeași situație a fost cauza că sculptorul mesopotamian nu s-a servit de blocuri imense de piatră decât târziu, în epoca de strălucire a civilizației asiriene. Nota 1 Când o statuie, de exemplu, mostrul înaripat din Corsabad atinge o înălțime de 4 metri cântărind 40 de tone. Închei okay, nota foarte puțin au fost în Mesopotamia statuile dedicate zeilor. Toate acestea erau plasate în temple. Nu exista nici obiceiul de a se pune statuia regelui sau măcar o statuetă a unui defunct, oricine ar fi fost el, alături de mormânt sau în interiorul mormântului ca în Egipt, unde statuia avea funcția magică de a constitui suportul material indispensabil defunctului pentru a continua să supraviețuiască. Printre statuile unor personaje neoficiale, numeroase statui și statuete de bărbați, în schimb, extrem de puține femei, celebre sunt cele din Diorit Negru, de la sfârșitul mileniului al treilea lea înaintea erei noastre ale lui Gudea, s-au descoperit peste 30 guvernator în Lagaș, și de la începutul aceluiași mileniu, statuia supraintendentului Ebil Il. Prima este de o mare forță și simplitate în tratarea suprafețelor și prin poziția personajului, cu mâinile împreunate pe piept într-un gest de rugăciune, de o austeritate dusă până la rigiditate. A doua din potrivă, este naturalist realizată. Artistul creează senzația de viață intensă prin zâmbetul personajului și privirea lui de-a dreptul obsedantă, impresie obținută prin artificiul sprâncenelor aplicate din bitum și al ochilor lucrați din sidef, pietre colorate și email. Aceste două exemple pe care le despartă un spațiu de timp de șapte secole indică evoluția sculpturii sumeriene de la realism spre stilizare spre abstractism. Nota 1 Printre capodopărele sculpturii mesopotamiene mai trebuie amintite măcar odalisca în alabastru de la Louvre, Zeița apei din Marii, masca de marmoră din Uruc, cunoscută ca doamna din Varca, grupurile de statuete aflate în muzeile din Bagdad și Chicago, Vulturul de aramă cu cap de leu sau taurul înaribat cu cap de om din Corsabad. Ultimele două, prin tehnica cu care sunt lucrate, fac trecerea spre basul Închei nota. În perioada veche sumeriană se urmărea reprezentarea cât mai via a figurii umane, Ebil-Il, căci pentru sculptorul sumerian partea esențială a statui era capul. Impotrivă, sculptorul babilonian nu mai era preocupat să redea armonia naturală a corpului omenesc, gudea. Capul devine disproporționat de mare în raport cu corpul. Brațele îndoite, lipsite de mișcare, libite de corp, dar suprafețele sunt tratate larg și energic. Îmbrăcămintea, dar nu tot corpul, este redată cu minuțiozitate și adeseori ornată cu inscripții cuneiforme, în timp ce expresia figurii a devenit calmă, impasibilă, solemnă. Domeniul preferat al sculptorului mesopotamian a fost bazorelieful. Capodoperele cunoscute sunt stela victoriei lui Naramsin și stela cu textul codului Hammurabi. În arta figurativă, documentele de pictură lipsesc aproape cu desăvârșire. Bazorelieful a fost genul cel mai mult cultivat, cu deosebire de către asirieni. Într-adevăr, cu începutul mileniului întâi înaintea erei noastre, Asiria devine un mare centru de artă. Ziturile palatelor erau acoperite literalmente cu suprafețe mari de bazoreliefuri, de o înaltă calitate artistică pe care nu o vom mai regăsi decât în Grecia și în Roma imperială. Cum toată forța, bogăția și prestigiul Imperiului Asirian derivat din spiritul său războinic brutal, temele bazoreliefurilor vor fi alese în consecințe. Scene de bătălie, masacre și rurdecare de război, soldați călărești și pe destrime, convoaie de prizonieri, populații duse în captivitate, popoarele supuse aducând tributul învingătorilor. Artistul asirian nu căuta să redea adevărul istoric al scenei, ci să compună un subiect care să fie un elogiu adus puterii regale, vitejiei și iscusinței regelui în ale războiului sau vânătorii. Chiar și foarte puține scene din viața poporului erau astfel alese încât să amintească iarăși și iarăși că toată țara muncește pentru a tot puternicul ei stăpân regal. Marea cantitate de bazoreliefuri, dimensiunile lor, execuția lor de desăvârșită ca tehnică, arată că sculptorii din serviciul stăpânitorilor asirieni lucrau în colective de creație. Compoziția lor preferată era friza, desfășurarea subiectului a narației pe suprafețe impunătoare. Temele se repetă uniform, figurile se repetă uniforme. Totuși, impresia de monotonie este întrucâtva recuperată de perfecțiunea execuției, care vizează realizarea impresiei de forță și de solemnitate. Ținută marțială, trupuri vânjoase, mușchi încordați, părul bogat și perfect coafat, veșmintele somtoase, harnașamente la fel de somtoase, forță, solemnitate, somptuozitate și o îngrozitoare rigiditate. Un adevărat, un suprem elogiu al despotismului și al forței fizice brutale. Bineînțeles că, într-o asemenea concepție artistică, femeile și copiii n-aveau ce căuta. Cingășia, grația, afecțiunea, umanitatea au dispărut. De alt nici nu au existat vreodată în arta acestor războinici cruzi. Interesul pentru om, pentru sufletul omenesc, pentru viața sa interioară este total absent. În schimb, sculptorul asirian este un artist animalier extraordinar. Leul, în special, este desenat într-adevăr după natură. Frumusețea animalului îl interesează mai sincer și mai mult decât omul. Reprezentarea anatomiei și a mișcării, a odihnei și a furiei, a suferinței și a agoniei animalului, fereastă pe care artistul și-o deschide spre a privi cu sinceritate, natura, pulsația autentică a vieții, umanitatea transferată în ființa animalului, rămâne fără îndoială titlul de glorie al sculptorului asirian. Dar nu singurul titlu de glorie, căci o altă artă figurativă, cea a i-a creat artistului mesopotamian posibilități expresive, deși la dimensiuni miniaturale, de o nebănuită bogăție, varietate și sfinețe. Sigiliile, de formă plată, semisferică sau cilindrică, din care au fost descoperite câteva mii, serveau proprietarilor lor în scopurile arătate mai sus. Întrebuințate fără întrerupere timp de 3.000 de ani, aveau la început o lungime chiar de 8 cm pentru a, ca spre sfârșit să fie reduse până la 11-15 mm. Aveau adeseori gravată și numele proprietarului lor și cum numele sumero conțineau conținau întotdeauna în compoziția lor și numele unei divinități, sigilul avea în mod obișnuit gravată și figura zeului protector sau a unui animal real or fantastic sau o scenă mitologică de cult, de luptă, de spăți de procesiune sau din viața zilnică. Varietăți infinite de subiecte îi corespunde o mare varietate de stiluri, de o admirabilă factură artistică, de multă finețe și de un gust rafinat. Este vizibilă în arta Mesopotamiei tendința de a răspunde unei nevoi practice, într-un fel sau altul, de a da expresia unui spirit pozitiv și activ care urmărește să reprezinte cu precădere ceea ce este vizibil și cu o mână sigură condusă de o tehnică bine însușită, într-un mod cât mai adecvat realist, fără a se pierde în câmpul sugestivului al grațiosului sau al contemplației. Este în genere o artă severă, fără urmă de sentimentalism și fără lumini de bucurie. Iar când ajunge în faza sa asiriană, arta mesopotamiană capătă forța și duritatea, simplă încordată, explosiv de vitalistă. Dar figura umană rămâne fără viață interioară, imobilă, impasibilă, închisă, monotonă. Încă o dată, arta se dovedește a fi un reflex parțial, dar substanțialmente fidel al civilizației și culturii în complexul lor. În arta mesopotamiană din prima sa fază sumeriană s-au putut constata schimbările și progresele înregistrate în arta primelor civilizații istorice în raport cu stadiul său anterior din epoca neolitică. Ca în arta neolitică și în operele cele mai veche ale Mesopotamiei mai persistă încă obiceiul de a reprezenta o mulțime de figuri diferite, fără nicio ordine, într-o aglomerare ce urmărește să ocupe întreg spațiu disponibil pentru reprezentarea lor. Dar chiar în prima epocă sumeriană apare ideea de a delimita spațiul ce urmează a fi decorat. Apare ideea de delimitare a câmpului artistic, de încadrare a ansamblului de figuri reprezentate și de organizare a acestui spațiu, prin dispunerea figurilor pe direcții orizontale, în etaje, sau pe direcții verticale, în suprapunere, în funcție de anumite axe de simetrie. Odată cu aceste noi achiziții ale artei, cadru delimitat, compoziția, simetria, ansamblul capătă ordine, iar artistul este constrâns la o anumită disciplină în organizarea ansamblului. Apare apoi acum un alt principiu nou, ritmul. Dacă un anumit ritm apăruse încă spre sfârșitul paleoliticului prin repetiția sau prin alternarea figurilor, acum însă apare ritmul, sau mai bine zis ritmurile progresive, mai ales în arta egipteană. De pildă, terasele suprapuse ale unui zigurat care înscrise într-o bază pătrată descresc progresiv pe măsură ce se înalță, dar mereu păstrându-și forma pătrată a bazei. Același lucru îl vom întâlni în concepția și execuția piramidei îndrepte de la Sakara, în Egipt. Sau în încadrarea unei părți a unui detaliu care se va înscrie în aceeași formă, de pătrat, dreptunghi sau triunghi, în care este concepută și organizată compoziția completă. Sau, într-o formă mai rafinată, găsim exemplificat acest principiu al ritmului progresiv în cutele, în stilizate ale stofei unui veșmânt. Se pare că simetria temelor și a subiectelor, personaje, figuri, obiecte, scene, principiul pe care arta preistorică nu-l cunoștea ar fi fost sugerată de tehnica imprimării în argilă cu ajutorul sigilului cilindric, care printr-o rotire continuă repeta în mod egal și simetric urmele figurilor incizate în suprafața cilindrului. Ceea ce este însă absolut evident este faptul că acum artistul se inspiră și din natură. Absentă totală în arta preistorică, natura vegetală și natura minerală furnizează acum artistului nu numai elementele de decor, ci îl inspire chiar și în unele structuri arhitectonice. În coloanele egiptene de pildă, care în trunchiul și capitelurile lor se inspire din forma florii de lotus, a frunzei de palmier sau a unui mănunchi de tulpine de papirus. Are incontestabil dreptate r.huighe să presupună că viața, eminamente agrară a acestor popoare, a avut o influență asupra artei lor. Viața agrară care a sugerat artistului aceste noi principii prin observarea ordinei, succesiunii, ritmurilor fenomenelor naturale, ca zilele, anotimpurile, periodicitatea inundațiilor care fertilizau pământurile și mai ales viața plantelor care, adăugând la cele de mai sus și fenomenul repetiției și pe cel al creșterii progresive, i-a putut da eventual sugestia realizării plastice în arta sa a acelor ritmuri de progresie. Muzica Muzica se bucura în Mesopotamia de cea mai înaltă prețuire. Sumerienii îi socotau pe zei nu numai mari pasionați de muzică, ci și ca supremii muzicanți. Unele instrumente muzicale erau considerate obiecte sacre și erau aduse ca ofrande. În ierarhia de stat, muzicanții veneau imediat după zei și suverani, iar pentru numărătoarea anilor erau folosite ca repere nume de muzicanți. Reprezentațiile dramatice cu caracter religios erau însoțite de cânt vocal și acompaniament instrumental. În ceremoniile funebre se întrebuința în special flautul, instrumenta cărui semnificație era legată de actul specific vital al respirației. La începutul mileniului al doilea, înaintea erei noastre, sumero babilonienii cunoșteau deja multe instrumente muzicale variate și pentru acea dată perfecționate. Astfel numeroase tipuri de instrumente de percuție, mai ales tobe și sistre, de suflat, flaut longitudinal și un instrument cu ancie, asemănător oboiului și cu coarte, harpe, lăute, de tipul celor egiptene. O mare răspândire avea lirea cu patru coarte, iar în mediul păstorilor, flautul, traversier și lăuta. Ansamblurile instrumentale ale curților regale, asambluri care ajungeau până la 150 de executanți, dădeau și concerte publice, combinând aceste trei categorii de instrumente. Scrierea, învățământul Scrierea sumeriană, poate cea mai veche din lume, care a putut fi descifrată, a apărut în prima jumătate a mileniului al IV-lea. Înaintea erei noastre s-a născut prin stilizarea unor semne pictografice, semne care desemnau simplificând obiecte sau ființe. Nota 1 Inițial, deci, pictograma avea valoare de substantiv, apoi a fost compus verbul prin alăturarea a două pictograme, picior plus drum egal a merge, stea, ceea ce însemna și cer plus apă, egal a și așa mai departe. Ulterior, când pictograma a căpătat o valoare fonetică, figura nu a mai reprezentat respectivul obiect, ci a ajuns să exprime un sunet sau o silabă. În faza următoare, figura sugerau nu un sunet sau o silabă, ci o idee. Din acest moment, pictograma a devenit o ideogramă. Închei nota. Prin schematizarea extremă a figurilor desemnate de pictograme și a grupărilor s-a ajuns din necesitatea de a scrie mai rapid de la semne arbitrare gravate pe tăblițe de argilă proaspătă cu ajutorul unui stilet de trestie cu capătul tăiat oblic, care lăsa pe tăbliță o urmă asemănătoare celei cuiului de potcovar. Această scriere cu nei formă, din latină cuneus egal cui, definitivată ca atare în jurul anului 3500 înaintea erei noastre, a fost folosită timp de 3 milenii, preluată fiind de la sumerieni de către acadieni și asirieni, după care s-a răspândit din Egipt până în Asia Mică și la aproape toate popoarele din Orientul apropiat. În această scriere au fost redactate documentele privind aproape toate aspectele vieții mesopotamiene, pe tăblițe de argilă din care s-au descoperit până azi mai bine de 300 de mii. Pornind de la ideograme, sumerienii au ajuns chiar în jurul anului 3000, înaintea erei loastre, la semne silabice, după cum o dovedesc tăblițele găsite la Djemet Nasr scrierea alfabetică a cărei invenție este atribuită fenicienilor se cita de la dreapta la stânga sau pentru a ușura exercițiul lecturii într-un fel ciudat numit bustrofedon în greacă, care consta în a scrie un rând de la dreapta la stânga, rândul următor de la stânga la dreapta, al treilea de la dreapta la stânga și așa mai departe. Bustrofedon se scrie B-O-U-S-T-R-O-P-H-E-D-O-N. Unele vechi inscripții grecești sunt scrise în bustrofedon, fapt ce pare a confirma și el ipoteza derivației alfabetului grec din alfabetul fenician. Scribii mesopotamieni au inventat și plicul, de asemenea de argilă. Tăblița scrisă și semnată era înfășurată într-o foaie subțire de lut pe care scribul repeta textul de pe tăbliță, precum și semnăturile martorilor și ale părților contractante. În caz de contestație, se spărgea involucrul și se confrunta documentul exterior cu cel interior, care era decisiv. Părțile contractante și martorii semnau, dar nu cu mâna, căci numai scribii știau să scrie, ci aplicând pe lutul moale sigilul cilindric personal pe care fiecare și-l purta legat cu un șnur de gât. de la amprentei lăsate de sigilul, scribul scria numele proprietarului sigilului. Dificila scriere cu unei formă se învăța în școli. Nota 1. În timpul perioadei babiloniene, numărul simbolurilor sau semnelor se stabilește cam la 6-700. Algila era materialul cel mai la îndemână, necostisitor, rezistent la incendii, umiditate, intemperii sau la distrugere prin prăbușirea zidurilor. Numărul semnelor, ideograme, dar cele mai multe având o valoare fonetică reprezentând o silabă, o vocală, o consoană, etc., ajungea la aproximativ 600. Invenția scrierii cu unei forme a fost favorizată de constituirea unor mici state centralizate. Sporirea și mai ales concentrarea bogățiilor cereau să fie ținut la zi inventarul lor, să se știe intrarea și ieșirea mărfurilor. De la domeniul economiei, scrierea aceasta s-a extins la actele de notariat, contracte de vânzare-cumpărare, texte juridice, inscripții cu caracter istoric, dedicații. Iar de la sfârșitul mileniului al treilea înaintea erei noastre la domeniul religios și cel literar. Închei nota. Existența acestora este documentată începând din al treilea mileniu înaintea erei noastre.